Surah Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahumma Allah Yang Maha Pengasih. Allamal Al Qur'an Yang telah mengajarkan Al-Qur'an dia menciptakan manusia. Dia mengajar manusia pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Wal nadmu wa shajar yasjudan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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ Allah telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. و خلق الجان من مارج من نار. Dan Dia telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. فَبِأي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنَّ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ Dialah Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ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 Yahuruj minhumal luu wal marjan. Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan marjan. Fadzai alai Rabbikumatul kiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Walau jawar Musha'atul Baharik Al Alam. Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan, bagaikan gunung-gunung. Fabi -gunung. ayaman, Ya Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kullu man'aliha faan. Semua yang ada di bumi akan binasa. Wajahu Rabbikul Jalal wal Ikram. Tetapi tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Fabi ay alan irabbikumatul kablan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yasallu manfi s-samawati wal-ar. Kullayoominhu wa fi sh. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya.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 Fabi ayi ala i Rabbiku matu kaban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya maghshar al jin wal insan, istatag tum al tafdu min aqtar al semaati wal arz, tafulu, la tafduun illa Wahai jin dan manusia.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 Maka nikmat Tuhanmu yang manakah Yang kamu dustakan Maka apabila langit terbelah Dan menjadi mawar merah Seperti kilauan minyak Fabi ayyi ala Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fayaumai dzil la yusalu azabih insan walajan. Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.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 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhan-Nya, ada dua surga. فَبِأَيْ أَلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبًا Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Zawatan asnan. Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Fadai ala ibtikumatu khaliban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hima inanitajrian. Di dalam kedua surga itu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 Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? para penghuni surga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 Orfi lam yatuthul naisum qablahum walajan. Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Fabi ayi alai rabbikuma ma Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Karena hulunya kut marjan. Bidadari-bidadari itu seakan-akan mereka adalah permata Yakut dan Marjan. Fa bi ayya la ilahyku ma tu Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hal jazaul ihsan ilah ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Fabi ayyala i Rubbikumatukaliban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانَ Di dalam kedua surga itu, ada buah-buahan, kurma dan delima.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 maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan bidadari-bidadari itu tidak pernah sebelumnya disentuh oleh manusia maupun jin fabi-ai ala Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Fabi alai Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tabarakasmu Rabbik azza wal Ikhram. Maha Suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.